گرر مخترم اوہدن کو اصدام علیکم رب العالمین محمد شاہ ترو تازو بشال ساتا مخترم دریاد السادخین اتب نمر کے ساتھ شروع دے زمین دو دکار پتہ دا توحید و سنت کے ساتھ انسیڈی دکارنگ ساندر مدینہ مدد جانگیرہ نمبر دو سلداردی اتر فروش موبائل نمبر دے 0339164345 0333 نصو صورا سو تريادس پینتادس دا بالمنذر عبيد بن كعب رضي الله تعالى عنه دا بالمنذر عبيد بن كعب رضي الله عنه روایت ته قال واحد كان رجل لا اعلم رجلا و اي كان رجل يو سدي او صحابي لا اعلم ما نفی یند ورجلن یو سره ابعد چیز دنه ډیر لري من المسجدی د مسجدن وبینه منه دنه له دور له کور د بل چانو وکانه لا تختی اوه صلات اود دنه به یو مزم خطا کیدو نه جمع سره هر مز به جمع تر رسول خود طول خلق کور د مسجدن وبینه لره ثقيل له نذطويل او او فقلت له يا ما ورتوي لو اشترى تخمار کتازان ته او شورلي او خرواغ استو تركبه نطب سوريږي پاغي في ذل ماءه پتيارو باسو تم تياره کي راضي نو به راضي ساري وختي تياره کي راضي کړه نبي رسول الله ممز تياره کولو او گذمژ به کولو قال الراسي مرغدی صحابه کرام وروغ سوره سوره بقره په یو یو س آیات کې وی خو یونکم داوریدون سودا وريدنكم اخلاص نو بوج پہچان راځل نن خو هر شی د دین ګران شی او ایمان کوم معمولی غنته د مختديار او طبيعت نه خلاف څه شی نو هر سری سره دا هغه شرول د بيزتې د اختیارات ترک ابو خوف ذلبا نطب سواری کی پاغوانی په ثور وفر تیارو کی واخر رمزا او داسه گرمای کی رمزا دې ته وای چې د نور د گرمای د وجنه دا غټی تدیش شنک حجاز مقدس هو گرم وطن نوی په گرمای کی چې ماسوخین رازی مازیګر رازی نو په دې ثور لای برازی فقال نو د صحابي وای ما ته فرمایل ما یا سرنی ما ته دا خبره نو خوشاله انما من ذي الى جنب المسجدي چې جماکور دي د جماعت په اڑخ کې وي دا به خو نه دي چې زماره اکور بالکل نږدې ان يريدو زيراده نرم ان يوق ثبلي ممشايا چې الی کله شمال را غراتل زمای له المسجدي جماعت ته ورجوي او زمغه واپس تلل قدمونه اذا رجعت الى هنكه نشوا فزمزخ بل اهل عيان کا زما ظاہر آزاد چفرات لو کې دنه زما قدمونه ماته لیکلې کیږي او پتلو کی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حبيب صلى الله عليه وسلم دا خبره اورېدی ورته فرمایل قد جمع الله لك ذلك كله وي الله تعالی دا ټول جمع کړي sawdust لو درات نو ټول قدمونه دې پني کوکي رواه مسلمون د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه وفي روایت او پیول وعد که دا سراغلی انا لکما احتصبتا تا دا پاراغ دی چې تا کم د ثواب نیت کرده ده الرمزا الارض الذي اصوابها الحر الشدید و ای رمزا غزمکی توی چه غیط سخنور دو گرمیورسی گی و تو دشی او حجاز مقدس کی خو ګټي دی خاص کر مدینی منوری اکثر علا کرده گٹو دا نو گٹی ننور سردی دی تو دیشی رضی کی درجات ترغیب ذکر کوي چې چې شا کور د جمعات لري او دې راضی نغور پدی اعتبار د تسمر له اجر او ثواب پلاوي عن ابي محمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما د ابي محمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت ده قال دې فرمای قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی 40 حسلات سلویخ نیک خویونه دي اصل کی بیزوت وای ہاو منی حدیث وای چې لنګ بیز د علاوه شود کای او یو غریب له وې چې د ازما کور کې لنګ بیز د اده دي شود ته استعمال وا چې کله شود بس کیدی وې مالا دا په خپل کول رو روګور ارا اسلامي عادتونه دخل کول وځي بازی خلق بدا سوی چایی بگنی خوازان اگه او ده ده بگزارکی ده نو یو غاو یو غریب لو چی ده ده گیامای انتظام هم کواو ده ده شده استمال وی بازی علاقوں کیوسن ده سوی چی گڑی بیزی ده شاڑی ریوی او لنگی گڑی بیزی وی نو بازی غریبانانو لوی چی ده ده ده شده استمال وی ده اللہ حبیب فرمایی اعلاها منیحت العنس غرق کس شیر پسوال سر ورک چې د دې را ته استعمال او جکله شود بس کل بیا به مال را ما من عاملن یا عملو به حسناته وای نشته عمل کون که چې عملو کی په یو خوې پرې سلوېښتوک من حاضرین رجاء ثوابها د پاره د امید د ثواب داږي وتصدیق موعودها او پاغه تصدیق و یقین دے او یقین د واده دې سر جدا واه الله کړی دا رښتینی دا الا ادخله الله بها الجنه الله به پدی جنت تورته نکي الله رب العزت به سونکی پدی به جنت تورته نکي نو سلوي خوونه دی وای نیک پاغه کی اعلی دا ده چې غریب او مسكين تا پدی ترتیب باندې داغه خراب سکه انتظامو وکي رواه البخاری دی حدیث روایت امام بخاری رحمت الله علیه کرے المنیحه ايو اتيهو یا چور کی ها ساغتا لیا کولا لبا نہ حاشه د راوی شودو خری او سم یردو حای له او بیا د شودو بسكونه پس واپس کیته مصلی الله علیه <تصح> <تصح> <تصح> و تعالی انحو دادی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ ان روایت ده قاله د فرمايسم اوتون نهوي صل الله عليهه وصللممه پویماورې دلیدي د نبي ص اللله عليهه و عليهې هی ووس یپو چې فرمالی ا ناراې خلکو ځان د اور نبجکي ځان د جهنم د اور نبج کوي واللاو بشر کېته اگر کوي پهیو ټکړ د کا جوړې روغ کا او د کجوري دی یو ټوکړی او د یو سی دی نو د کجوري نیمه احساسه لورمه احساس ورکا خو ځان د جهنم دور نه بچا نوغه حدیث سپار کې د خبرې طرف ته ترغیب دی چې هر د نیکې کار شي دی کاو خیر خیرات سودا کړه او کو نور اعمال لدینی یو سړی د مهنتو کی دی د جهنم دور اور بچ متفق علیه دې حدیث په نقل کوروانی د امام بخاری او د امام مسلم رحمهم الله اتفقه <coughs> وفي روایت لهما عنه په یو روایت کې چې دې دواره محدثین د انحو د دغه صحابینا چې د ابن حاتم رضی الله عنه دی قال یې فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمایلی ما منکم من حدد نشته د تاسو کې یو کناری ندی کزنانا الا, اِلّا سیکلمه ربه مگر زردی چی خبری وو داغ سره رب دا پرز قیامت چی خبر نرا پور تشدوی مش پیدای نه پس نو الله ریزان لمخله دري او الله به د ژوند ته پوس کای ددی عمر ته ریدو ته پوس به ته کای خپل کتاب او د خپل حبیب د تعلیمات ته پوس به ته کای چې بنده ماثال به انتهانه مه تونر کړی امام تر خپل کتاب او اخيری پیغمبر راله غليو دارا تو آیات اعظم دین سورث دکړو سورث په عمل کړ له سبینه هو و بینه هو ترجمان نو پیغمبر مند دي کس کې او په مند الله رب العزت کی سو ترجمانی کول کی بلکی الله و بلا ترجمانا ارچا سره خبره کوي পায়نظورو ایمه او وګوري دا خړې خي طرف ته ځارنا خي طرف له وګوري فلا یرا إلا ما قدم ما دیو او نیوینی مگر هغه چې د روان درانیګلی یک خیر علیګلی غخب موجود دي او کبد رانیګلی بدبش وای انظرو اش امامنه او وګوریدې ګس طرف ته فلا یرا الا ما قدم نو دے با او گلی. دیو او نیوینی مگر هغه چې مخکې رانیګلی دی وجهنه بس دا زندگی الله الاخرت ده پاره انسانانو باندې ګانو تورکړي چې دیګلی کخدي خبر موجود وي او کبد دی بد <تصفيق> و یان ذرو بینه یدی او دې وو ګوري مخهلا فلا یرا الا النار نو دې وو نو ګوري مگر اور د جهنم تلقا وجیلی خپل زان ته مخامخ بس اور وو د جهنم سات لوسو کوم کی الله چې دا ورو ګورځوي نو کله چې الله حبیب دا خبره فرماي نه چې هر څا فربر خبرې کې د دې ژوندون باندې الله تپوش کې نوی فرمیل فته النار رالهې شپ کې تمه دی ځان بچ کوي د اور د جه ن نه اگر پهی کوی پو او ټکړی د کجرې فله جد که د چا دوه وسم نو د کجر او ټکړب نوموندا فیکې مت تو یېبت نو پخې خبر سره خبرهو کا خاف خا لاکو ساته عمرویل معروفو کا نه نمنکارو کا نو پدې ترتي باندې امام بخاري امام مسلم رحم الله دا حديث ذکر کړي ان رضی الله تعالی عنه دا انس رضی الله عنه روایت ته قالو فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي ان الله لا يرضى عن العبد بشك الله رازي کیږي او خوشحالي کی د بندنا ايعقلل اكلتا دا چ اخري د سفرا فیاحمده علیها نو حمد ویده الله د دې خورا کفسیه الحمدلله مسنون دعا وای چې الله دې قابل نوم زما عمل او زما اخلاق دې قابل دي او تما ته سمرخه اسره ذکر را کړي الله تعالی الحمدلله او یا او یشرب الشربتا یا اس کی سدس کول شی او فیا احمدو علیہ نو دې حمد ویده الله په واره نو الله دې راځي کی ګور خراغ دې حمد دې الله راز نو رده هر فراغ تسي مله کی بعضو نماوي په کار دا چې هر نوړی سره سره الحمدلله دی وای هر دو ګټ سره الحمدلله وای نو کار هر او هر ګټ دو بو سارا الحمدلله لشوې دې نو باخر کې په الحمدلله وای جلا الذي قابلني زم ما اعمال الذي قابلني تمه تو تکلیفا بي تکلیفه و فرا رزق راکه نو پیدا الحمدلله ترى الله رب العز دخل بندنه راضی کی رواه مسلم الی حدیث روایت امام مسلم رحم الله کرے والاقلۃ بفتح الهمزه و اذا والاقلۃ لفظی حدیث کی راغه نو فتحی رمز سر الهمزه والے زبر دے وهي الغدوۃ والعشوه دا اخلاص توئی الغدوا د صباح تو عام او العشوا د ماخام تو عام اے د صار ملاوال سر گرمی پوری تو عام تا غدوتن وئی او عشوتن دا د ماجیگر نوال ماخام پوری دی تو عام توئی دک ساری سڑے تو عام خوری گرما یا ماخام خوری ہوچ دہ شان وئی نو رب العالمین د دنا پدبان رازی کی مصلی النبی صلی اللہ علیہ شاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسی علیہ شاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت نقل کی نبی علیہ السلام والسلام قال اللہ حدیث فرمائے علی کل مسلم صدقۃ فل ہر مسلمان باندې صدقہ او قال ارايت ان لم يجد قالو فرمایل دی صحابی ارايت حورات الله حبیب ان لم یجد کچری دی نموی د خیرات وسی نی قال الله حبیب فرمایل یعمل بیدیه یفدخل لاسون دی عمل او کاربار او علان تارکی لچكما تیسو لو فائدری ورسوی خپل ځان ته وت صدقه راغنه خیرات دیوکی قال اریته لم یستطیع راوی وئی چنوی رحمه السلام تذو فرمایل خبر راکہ لم یستیع کرشاد اوسنی نور ورکر خیرات پیسیشتاو نی د کاروبار وشتا کچری دی وسنی قال الله حبیب فرمایل یعین المدف دیوکی ذل حاجت الملھوف د حاون د حاجت الملهوف چېغه مصیبت زده لري هر سره په مصیبت، بیماری، تکلیف، پریشانی کې مبتلا لري دغه سره دې سم عدد هوکړه یعینو د دې مدد کوي ځن حاجت الملهوف د حاون د حاجت هغه مصیبت زده لري قال هر را ايتا راوي خبر را کې لمي استوي کې چې له اوسې مني قال يامر بالمعروف حکم دې لې موز حکم دیو کی در قران دے تلاوت اول خیر یا حکم دی د خیر کارونو کی قال ارهت الی یفال وی خبر راتہ تشری دار نشی کوله یو سره دی نیکو حکم نشی کوله قال یمسکو عن الشر بندی کی یمسکو عن الشر دری مری شی د شر دیدی منې دشي د شر نه ګناځ نه کوي الله نه فرمانی دي نه کوي اے چاله خیر نشي رسول نو شب دنه نه سي ف انھا صدقۃ دا د ګناځ د غیبت د چغله د شر د چا ته تکلیف نه باندېد ف انھا صدقۃ دا هم د پاره خبرات چاله تکلیف نه رسول دوکسان نه جامول بلکې د اراد خیر اراده لره غیبت نکول نور ګناہوں نکول دم صدقۃ متفقون علیه امام بخاری و امام مسلم رحم الله پر با اتفاق ہے دیکھیں نا سی درجہ پا درجہ وئی چگورا کداؤ اس دی داؤکا کدانین و داوکا نکو دی اس وصلی نہیں دا پا نا چی شر مکاو شر مکاو بابن فی الاختصاد فی التواع باب دف بیان دوی کی چیو سڑے مطابداری کی بد درمیان روی اختیار رہی کلهدا سه عبادت شروع کیچیوش پیشو گیره کا او ټول عمرم عبادت کینو غوږ دره یوه چلی ګیره غوتونه چره نو بس سلسله شریعت حکم دے فرائض دے دا ته یغیر علاوه سمره چیوس دے نوافل لکې تلاوت د چیو سمره اوس دے کې خو همیشه وال دے کې درمیان روی دے کې باب فل اقتصاد فتوا درمیان روی دے کې یو سره پتاوی دار کې خالق تعالی فرمایلی الله تعالی چلی د تو ما انزلنا عليك القران لتشقى تواها الله دې په معنا په کوی الله او ایمان زنه عليك القران ما نه را نازل کړې په ثابانه حبيب قران پاک لې تشقى چې دې په مشقته او تکلیف کې واږېش دا حبيب ټولش په وړاندو قدم مبارک او پر سيد شو ګيره به کوی به داवत کار د شپې وولا الله عليه حبيب په دور او کې واچو زان تدور مشقت و تکلیف کی ما چاو وقال تعالی فرمائی دی اللہ تعالی چلیر لئی دی یرید اللہ بکم اليسرہ اللہ ارادن لری استاس و بارک الاسانتیہ ولا یرید بکم العسرہ او ارادن لری پتاس و دسختی و تکلیف چی تگلی بیمارن ان بخامخاو دس کے او چی بیمارن ان بخامخاو جنی تی ویرک بیمارن او دسن شکولت ایممو وحا کپولاله رسکول په ناستو کا کپناستموز نشکولې په پروتو کا روزنه شنیوې بیمارې نو بس روزاو پر بیا چې تلخ شقزادې روګردې در رب العالمین تو بندگانو کا انود آسان کیا اراده لری د سختې اراده نه لري وګور تاسو مریدین چې موږ تاسو له دوسو طاقت مناسب متوجې راسانډه دانه غره باندې د عامه ده بي دي نه بلکې د دهريت یو خبر راځي باز خلک خو د فایش مطابق روان دي چې سی خو حال وي شریعت کې سختي رشتہ د دې سختی سختي شروع کړي نو دا خبر غره ده دهريت یو پیغام ده د خار او د نفس د تابعداري یو پیغام ده الله دین آسان دي ثاله چې استر سره واستي هغه مناسب هغه متوجي مثال پتو رودس نشکولن ته موم دي ولاړه باندې نشکولې نه پناستنه وعنائشة رضی اللہ تعالی عنہ نائشی بی بی رضی اللہ عنہ نا روایت تے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ چه نبی ریسلام رادن نشو علیہ دی بی بی بانکور توعندہا امراتن او دم الممنین نائشی رضی اللہ عنہ سرے و زنانا ناستوا قارل اللہ حبیمن حا ذہی دا سوک در سر ناستوا نبی ریسلام غرالی ملغیب ندے حاضر ناظر ندے برسیب خود دموریدان کو کورنو دا حال نخبری و نبیر سلام دست کل کور دا حال نخبرن ری وی من حازی ہی؟ لا سوک دید دین مونگو اتاسو لداخای حوش دیل اشاکی نو بز بی اپارتن دا کچور رو گوزے من حازی ہی؟ سیدو الكائنات دیوی تفرمائی لا سوک دا قالت هازی ہی فلانت ویداغ افلا نئی دیکن تذکر من صلاتها چید دیغ مز ذکر کول جیدہ دور دور رکات نفل نشپیا صحابہ کرام عبادت کی دیر اللہ مح. مح دا او عبادت کې ډېر شوق ولرلو قال ان الله حبيبه ما دا کلمت نه یو د سچ علیکم بما تصیقون پتہ سبانه هغه اعمال کولی چې تات درای فوالله الا یمن الله قسم بی دی په الله باندې لا یمن الله الله غره په ثواب وکانا حب او د ډېر محبوبترین د دین اله الله تا و مصاحبو عليه چې مه شواله کای خاوند د غیامل عليه په دی عمل هله ذراکات نفل کای خطوډه بره کای او که څنګه یو څو قراتاصه د ذرا دو سو رکاته وکنه په بیان نو ري چټی را رمضان شریف کی ځان خو کړه لغبا او بل کاله کويبه د ګورو نو کان احب الدين ما دا و مصاحبو عليه د دی ډېر محبوب ترین دین الله ته هغه چداغي کون که پاغه باندې امشوال کوي یوه ځنه غواړم ځان له سره ترتیب جوړ کی چې زبایا یو پا او نیمه 파را یا یو 파رات علاوه کو خدا به هميشه کوي هر زغم مثال په تور د ماحال د موج نفس او اوابین کوم هميشه کوي تهجد بکای ذراکات کولې شي سلور کولې شي هميشه ماجیګر نمخ کې نوافل دارنګ رات دار صلات ورته وي نو په دې باندې دوام پکار دی د خپل وسو ته قط مناسب سره عمل کوي متفقون عليه دا مشکل الفاظ معنی وبیاو ایت از وا ما کلمتو نهین و زجرت دا ما کلماده نهیداو د سجر او د دا ندی سره یې رټنه او منه ناراضه وا ما لا یمن اللهو د دې دا لفظ معنی چې حدیث کې تیسوږي معنی سره لا یقطع ثوابه نبندي کی ثواب د الله عنكم دا تاسونا وجذا عمالكم و بلد عمدون استاسو و يعاملكم معاملت المال چه معاملو كتاو سر معاملت المال حتى تملو ترده چه تاسو استولي شي فتتركون عمل پريزي فينبغي لكم نمناسب دي تاسو لانتا خضو دا چه روني سي تاسو ما و تطويقونا چه تاسو تا الدوام عليه دا دوام و دا میشوالي پاغه لیدون ثوابه لكم ډیرफारشه میش شي ثواب د الله تعالی او فضله علیکم او فضل او مهربانی د الله پتاسه د انس رضی الله عنه روایت ته قال وايي د جاء ثلاثه رحمت راغلی یو درې کسان الیوتی ازواج النبي صلی الله علیه وسلم کورونو د بیانو د نبی صلی الله علیه وسلم دا يسالون عباده النبي صلی الله علیه وسلم ابو سکور په عبارت عبادت د نبی علیہ الصلات والسلام بلم ما اخبر ورکه خبر ورکه شو لوکه انهم تقالوا تبویدنی چې دایدا کم غړل چې دربانی نشو صلی الله دا عمل کم غونته غړل وقالو دنګ اینه نحدو کم زی کیو مونګه من نبی صلی الله علیه وسلم د نبی رسول سلام د مرتبه نا وقد غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تاخر او بیشکا بخنا کری شوی دا دایی دا پاراو چرواندی تیر شوی دایی دا گناه ناوان چروسو دی نا اللہ دا حبیب گناهون امنا او سارد دینا چینو اللہ نمافی اعلان کرد قار احدهم نو یو پا دیدریو کیووی اما انا ارچزیم فوصلی اللیل ابدا نو طولش پا بامیشم اسکو او دکیگم منا وقال الاخر بلوی وانا اصوم الدهر ابدا زبرو جنیسم پول زمانا میشه کوجکون بنا ولا افتیرو کوجکون بنا وقال الاخر درموی وانا آتزل النسا زخو ببزد خلو بیبیانو نجوداشم او زبر جوداشم در زنانو نفلا تزوجو ابدا نو نکاب در سرادو کملا نا خبری بیبیانو واریلی کله چې دپیری سلام راه ورته فرمان چې داسې فلانې او فلانې راغلی او موږ نستاسو د عبادت واره چې الله حبيب و تاسو کوم ولدا خدا شو د الله حبيب ورته په حالت د غسي کې راغ فجأ رسول الله صلی الله علیه وسلم یې دا الله حبيب وی تراغلو فقال انتم الذين قلتم كذا وذا وی تاسو او کثانې چې تاسو وی دي دا اابا خبردار شې والله قسم دې په الله اني لا اخشاکم لله دیشک از ډیر یری دن کېم د تاسو نه الله نه زه دا الله نه ډیر یری کوم واعقاکم له اوټر فریضه غاره دې الله تعالی سنا لیکن د ډیر یری او د دې وجود باوجود زما عمل دا سه لیکن اسوم زر جم نسم وا اوفترو کوجه کوم اووسللی رپیا موزم کوم رخدو د کېږم واته ځ وجن ساو ماګوره د ځرانو سرهې کاونم کړي فمر لغبان د سنتی چا چې لما د سنت نه مخواړو د و زبه د سرراړو خوب کوم نه او زبه د سرړو نثال په طور کوژکم نا او ز به د قانو کوم فمر رغبان سنتتیفللیسممننی چا چې لما د سنتطر او اللله هبي په یو یوهکمې سه یوسر د ټول له څه په ویختې ناغه ډیره مجدني شي چلی دی مثال پطور توری یوسر ټول عمر نو هغه څه ټول عمر روجو کې چلی دی بل بلدا چې د روجي او د عبادت مخه چې د نفسو خواهش نه خلاف کاروش ا دې ونی بهتري روجي الله تعالیوالع السلام وي یو ورځ به بل وبله روجا کو جواب ور روجا چونی عادت د روجي جوړ شي نو بل روجا کو ځکه عادت به کوجی جوړ شي لکه له کوجه کنا عادت د کوجی جو شوبله رز بیرو چک نو هر ورځ د نفس مخالفت کول دي او جناورا عبادتوم کې اوسره کوي د سنت طریقې خیال وکه او قدر ځان نشیخي او ناپوئی جوړا تا لکه باذ ناپو هو جہالت د وجنا پزان دياته کوي یادوره عمر چلیګیمنا لطريقه د عبادت په الله د حديث صلى الله عليه وسلم د طريقې مطابق کیو سره د فجروم کوي ارا پاسي تهجد دم کوي کله وی رفسي روزي منسي او کله اسی تکوځه کوي دي دارنګ نه قانون لري کوي د دې کې د ترتیبو خیرو متفقن عليه د دې حديث په کولو د امام بخاري او د امام مسلم رحم الله اتفاق دي خپل مسعوده هغه په تصویر وګیاو وای نه نه په دہمت الله بن مسعود رضی اللہ تعالی امہون روایت تے آفرمائی انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال وی نبی علیہ السلام فرمائے لی دی حلق المتنتعون برباد شل المتنتعون اغتک اللفکون کی قالها ثلاثاً لا خبر دری پیر الاللہ حبیب فرمائے لی رواه مسلم اس د متنفعون معنا درته و وای ال متعمقون اے المشددون فی غیر موضع التشدید د متنفعون نبات اغا تکلف کون کی دي سختی کون کی دي بغیر د زیاده سختی کی د سختی زینش تا او فزان سختی کوي نو دل اللہ حبیب وئی دئی زان د تباہی او د طرف ترست بوتو یگہ پورا سمردے چڑی وئی نہ اپل لے کینہ فل روزے دسی وسے او سارے دے اغه پزان والے سخت سخ, سخ مشقتوں نہ نوافل او روزو کی برداشت کئی تکلیف دی او اودے دے فرائض او د سنن او د واجبات او د خرابے خطره خطرہ دے پکے اودے بیان پاغا بغیر دے زید تکلیف نہ پزان والے تکلیف کئی نہ دی وئی او برباد دے اللہ حبیب فرمائے حالۃ المتنفعون قالها ثلاثه چون کہ په بیان ده سکے چې دا الله فتوا عتیب درمیان روي کې یو وګوره فرائض دي دا فرائز نه علاوه دا نوافل کنهفلی روجا کنهفلی ذکر او اذکار ده دا غته شلید وس او طاقت مناسب کړي او کدا شي نو ځنی خبرบาดای تخبر لا لشل ک عمر رضی الله عنه غزنانو ته پوسو کوي صاحب چه په مسخکارینا ناغی وردوی غطولش پا نفلو کی نساری ده فرض مصف وقیو دی بگئی تا خبر بار نو دام دا غیو صورت ته چه دا سن وافلوش پیشو گی رکول چه باغی وانتان فرائز کی گی نو دام پا تکلف در جکے نو علم ترتعون علم تعمقون علم شدیدون تکلف کون کی فی غیر موزعش تشدید بغیر دا زید تکلف او د سختین آب ابو هررہ رضی اللہ تعالی عنہ نابو هررہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نبی علیہ السلام نے روایت نقل کر کے جل اللہ حدیث فرمائی دی ان بېشکه دین سره آسان پیرا دی یو را دا لا حبیب او لا په موږ او تاسو مرمر او پلان نو زمونږ په ددنونو نزیهت مهربانه دي دا د کوم سيزون نه چې موږ او تاسو مناکریو دا دا شفقت ته په موږ باندې په موږ رحم کوي چې بې زای ځان په تکلف کې ولي اچھا و ان الدين يسر الدين سامله او کله راشي چې موږ د قایساتو په سروانیو نو دین نه لګران شي ان الدين يسر الدين سامله ولن يشاد الدين احد او سختی په نبا اختیار کړی په دین کې یوتن چې بيزايه پزان سختۍ کوي الا غلبهو مگر دین په غبا نه غالب او د مغلووب شوه د دې وجه نه غیر د سختی سختۍ کې اوسړي پزان باندې سختۍ نه کوي فصددوا دا الله حبیب فرمایي نه اختیار کوي فَسَدِيدُونَ نې غلار اختیار کړي وقاربو درمیان روي اختیار کړي وَأَبْشِرُوا آزي وَأَخْلَى وَشَأْلَ شَيّ وَسْعَيْنُ بِالْغَذْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٌ مِنَ الذُّلْجَةِ دارنګي توسل کړي وَاسْتَعِينُوا مُدَدُ قَوَالِيدَ الله نَا د سبا په وخت کې پس عبادت نوافلو کولو کول سره او دارنګې نما خام په وخت کې وشئ ایمن جا او پسې شي کې د تیار نه یی د شپه نا در شپې پسې سکه یان نوافل وکي را فاصله تهجد دره غته کولې شي سلور کولې شي داسمه کو چې همېش په شوګي رکه نو دور زیات بګاو نه شي چری در میان روي کوي رواه دی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کڑے بہتی روایت پیو روایت کې لہو دی, دی امام بخاری رحم الله دا چه دي دی صدیدو وقاردو چه صدیدو پنی غلار ری وقاردو درمیان روی اختیار کوي وغدو وروحو دارنگ سار و ماحام سعی عبادت اختیار کئی نوافل وشے ام من جا او سا عیسیٰ دشپینا او دیو فرمایل القصد دا درمیان روی اختیار کئی درمیان روی تبلغو نتاسبخ پل منزل مقصود تقرسے گئی اوز دی حدیث کی مشکل الفاظو نداعی ما ناگانه دمتا کئی هو الدین و دا لفظی دین هو مرفوع مرفوده یعنی دینون بانے دا کما زمچرا دی ترفوئی نظام مرفوش دا مرفود العلامه لم يسمى فاعل هو بنابه دی باندې چې دا مفعول مالمی يسمى فاعل هو ده وریا او دا منسوب مریات شوي چې ادينا چې پنون باندې زور غبر ذکر کوي وریا لایو شاد الدين احد سختی نذا کړي پدين کې اوتن وقولو صلى الله عليه وسلم الا غلبه یعنی دین دین پہ غالب شوه واج و عجذ او دا سختی کون کې بیاج شوه دین باندې کوش او غالب کې دیلې شي دین همیشه غالب دی نو کله سره په نوافلو کې دار کې په مستحباتو کې دا سختی لار اختیار کی دا سختی لار اختیار کی نو بیا هغه دین سره شي عجزه شي حدیو جنا نبی دې سلام یو سن را مې نو یې کتل سره سای راځو نو لوی چتاولې وېدا فلا نهي بيبي چی عبادت کوي نو کنه ستړي شي بیا دې سره ځام ستي لاس يونيو سي او مثال په تور رسول الله حبيب دال لري کوي سمره چی درنه نفلي عبادت کوي نو عمر کوي درن یو څه یو څه ته هغه ډېر کمزور وي چې د وې چېز پیدل حج لازم او زوب ادا سې کو ماث وقوم نو الله حبيب صلی الله علیه وسلم د دې نا غبیا ویدا خپل <سؤال> قربانی سر سر غیده بے اورته بے اورته ذریب زالو ورته سیدالکائنات سوکا سختی ور سروکا او پر سخت الفاظ وی واجر الکالم بشاد او اجس شیدا سختی کون کی مقاومت الدین د مقاومت او د مقابله د دینه لکثرتی طرقہی دو وجد ډیر والی د طریقو د اسلام نه د اسلام ډیرې طریقې لو فرایض او واجبات صبح و ماخره ادا کړي او سنن او مستحبات او کې دېسله ګوي خپلو حالات دې ګوي لګ لګ دې کای کوچه هغه باندې دوامې او مشوال مشوال دې والغوطه غدوه ست و ایسر اول النهار اغاتلن فاول درس کې او روحسه توي اخر النهار اغاتلو توي اخر دورس کې والدل جا الليل توي دې شپه اخري سيته وَهَذِهِ اسْتِعَارَةٌ وَتَمْثِيلٌ داویے استعاره او تمثیل له او معنا دې دا څه وچی استعينوا على طاعه الله عز وجل مدد غواړی په تابداري د الله عز چې عزت مند او جل الله او لشأن والره بل اعمال فامال الصرفي وقت په وخت د خوشاله استاسو کې چې خوب په او خوشاله زربانه لګی او کله درمان عبادت بوجکی کنا لږ بیا بندو بیا براواله یو جنه سلاवत کې چې د زړه شوق دین وکوا وکستره والے راغې بوشکی دروازې نو بندې কবল وه بیا راوال نوافل وکوا که په څوو رکعاتو کې په زړه پر خوشحالي وکوا او چې کله دروازه نه شو نو بیا بند কবল وهږي فی وقت نشاعتکم په وقت د خوشحالي تاسو کې وفراد قلوبکم او په وقت د فراغت د ذن تاسو کې به هیڅو په داسې طریقي تاسل زونل عبادتہ چتا سل زت او خند حاصل وای د عبادت خند درګی نو چې عبادت کول لزفی او خذ و غډیره مزه کوي او که بوشکی کی درمان مستحب او نفلی عبادت نوبیده وخت کی لک پریزی ولا تس امونا او تارنګی تاسو زان داسه مستد ریکوي چې بیا در باندې بوش وتبلوغوا المقصود قم پتہغه طریقې به ورچيږي تاسو خپل مقصود ته کما ان المسافر لکه یو مسافر الحاذق وخيار وخيار مسافر ده پیدل سفر کوي اليسير في هذه الاوقات هغه په دې اوقات کې دي ويستريح او هغه آرام کوي هوا هغه ودابطه هو او دا هغه غسورلی په غیر هذه اوقات نه راوې سفر کوي ساري وختي لپاره سفر ركو. نبی زال نو سفر دې د تمور کبه فمازیګر کله سفر وکړه بیا پی آرامو کو وختي راپاسې دې سفر وکړه او کدی وای ز سفر کو نو کړو یو را سفر دې کی څورلې دې ستريش یو دې بم ستريش فیاصل المقصود نو دغه او خیار مسافر به منزلي مقصود ته ورتي بغیر تاعبن بغیر دې ستلیوالي او د سوما ته اره او کله راشي کینو منزلي مقصود ته به ورشي خو یا بده هلاک شي یا به ورلې هلاک شي واللہ اعلم اللہ ہی خوبے گی دا تشریح دی مصنف امام نووی رحمہ اللہ او کا لو پنافدی او مستحب عبادات کی سړې دغه طریقې پیارای کما چې سید البشر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته وویل وانا رسول رضي الله تعالی عنہ তাহার تعالی رضي الله تعالی عنہ نور واټه قال دې فرمایي دخل النبی صلی الله علیه وسلم المسجدہ دا الله حبيب صلى الله وسلم مرادن نشعر و تشريف في رونه و جماعت فإذا حبل ممدود لناسا في يورسعي رازوانده كدشعر بين الساريتين پا من دوستنو كي دوستنو پا منس كي رسعي رازوانده وفقال ما هاو الحبلو فإذا رسعي دسرا ورد الله حبيب صلى الله عليه وسلم دلوشان معالم الغيب و حاضر ناظر د په جوګی لاره ته ای چا زوند کړې او په دې دا سره قالو صحابه کرام ورته وی هاغه حبل لن زینبا ویداه او سید د حضرت زینب رضی الله تعالی انحره پاره هغه عبادت او منځونو نو افن کای فایدا فسرت نکله چاغه سترشی زو تعلقت به ای بیا دې رسې سره دا څنګه راځي زوند کړې او عبادت کوي وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي رحمه السلام فرمایل حلو دار صحیح پران ده لیسلی احدکم نشاطه خام مزدکیو پتاسو کې نشاطه د خپل خوشحالی او د زړه یی نشوک متامې پیدا او کله چې د شي او غشوک او ددار قوت کی camera شنه فالیا ور قطبیادیو دشی او کدل خوب مرضی خوستړم دی وزان باندې عبادت بوش کړم نه لازم فرض نه متفقن علیه د دې حدیث روایت امام بخاری امام مسلم رحم الله کړ کدی کمدلوی چې سړی په عبادتین نفلیو کې د در درمیان رواني نه کار اخلي چې د زړه شوق دے او دل کی دی او د لته کاوت او ستړیوالې دې شته نو کای دی او چې کله د زړه شوق ختم شو ستړیوالې دی عبادت ته بوش نبیادی لگرہ مکی بلوق کی دیو کی وعن عائشہ رضی الله تعالی عنہ دومل الممنین عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنہ نا روایت دے نا ان رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم قال و اذا اللہ رسول صلی الله علیہ وسلم فرمائی لیے اذا نا عسا احدو کم کلچی جوٹی و یو پتاسکی و ہوا او د مسکی خوب دور غلبکر جی پر وکو کی او دے دے سجدہ کی او دے دے او دے دے لو فالیر خوب ناعسن جو و دې ديشي حتی ان ځوان هو انو چې ددن خوب لړشي لراغه نفست یې راپارسو نو افللې کینو پایې به خو نی پایې کې بل عزت فإنه وی رسلا دیشک داسره چې کله موس کوي او هو ناقصو او دې جټې خوب ور دي لایې دې پته نګی نا لعل هو یزحو کې دې شي دې لاشي استغفر زان له خنه غواړي فیسوب نفسه لو دباخه په ازان ته چتوبه نه دی او شروع نکي متفقون له هغه مو شهادت ده چې کله سليمان ګور خوب غل وکړي نو کله بیا هغه یو الفاظ په نور الفاظ و وان ابي عبد الله جابر ابن عمرو رضی الله عنهما دا ابي عبد الله جابر ابن عمرو رضی الله عنهما روایت ده قال له فرمایې كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم زم جما موږ موږ کور د نبی رحمته والسلام سلام صلوات طول پینځوانو منځونه فکانت صلواته قذبا و خطبته قذبا نو موږ د نبی رحمته والسلام درمیان اے نو بڑے روبو ته چ سوق دي پتام شي او نو بدور لاندو چې د نه سنت پتی پات الله حدیث درمیانو مشکوره د زویفانو د معذور خیال کولو حدیث کی راغله واه رحمت للعالمین نبی علیہ السلام کلمہ اعلان کړی جلا فلانے او غث صورت په پموس کې ختمو په د نبی اسلام زمانه زمانہ د خیر خلقونو نظرانه په جمعات سره ویزه د معشومان او جناوا او نظام چیر موزږه نه کلارې نو راغې دا و چې نه الله حبیب فقرت کې څوک تخفیف دیو او وخطبته قدم دال حدیث خطبه په درمیان و نو ورځه لندا چې بالکل چال مراسم له پتهونه لوي او نو ورځه چې دغه زنه واه او او فتبه خلک پریشان او نو ګره دا هر شي طریقه نبی رسول الله کوله مسجد بغडाغان او ماشومانو او ماشومان د ټول خیال دیوش په خدای او خطر کې د ټول خلکو خیال دیوش رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کوي قوله قد در دقدم سمانا ا ابن تسولی والقصر دا په تو په پمن دو او د لنوالي کیوا په من دو غدوالي او د لنوالي کیوا دا ول حدیث ان شاء وعن ابی جحیفہ وحد ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ دہدرت ابو جحیفہ وحد ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال اے فرمائی آخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابین سلمان وابد دردائی نبی علیہ السلام رور ولی جوڑکڑے وابد مند سلمان وابد دردار رضی اللہ عنہ کی لکه یو مهاجر او یو انصاری به یو بل ترور ګرځو چې بس دا شامل مره فزار سلمان او ابدردای نو ملاقات تراغله حضرت سلمان رضی الله عنه د حضرت ابو دردا رضی الله عنه ناوکور ترامه فرع امه دردا نوې کتا امه دردا چې د ابو دردا رضی الله نو بی بی شیغیدہ سے کمزور لباس چولے د دا زینت لباس نو بلکہ غیری زینت لباس ہو فقالا لگئی وردو فرمائل کی صد حال استا شرا سی خیرنے او بلا زینت جامع جے چولی قالت اخوک ابو الدردائے ویستا غرور ابو الدردائے لیس له حاجت فی الدنیا داغد دنیا او دا زنانو بارک سہاجت نشتا اخو طول رزی روجائی طول اشقو علاوی خাজা ابو الدرداء, الدرداء رضی الله عنه فسن عليه طعام رضی الخلور سلمان رضی الله عنه پارے تو عام تیار کو فقال له كل او بیا سلمان رضی الله عنه توہی تفر انی صائما ای جما خروجرا قال ما انا بي آکلن حتا تاكلا نیزه ترقی خرم نشی تا اثر خوراک نکړه نو بدر درغہ <تصفح> رضی الله عنہ مر سره و کنه دا چې کل دی نفلی روزه او ملما وي چې خورم ما سره به ما خاط پره لدا یو شری وزر دی ور سره وفرږه 1000 ور دی نو نفلي روزه په ما تکاو د همیشه روزي نه فلم ما کان له له کله چې شپشوا نو ذهابا ابو الدردا شروع سبو درغہ رضی الله عنه يقوم چرا پاسه د فقال له, نم کیرو فقال له سلمان رضی الله عنه نم بود ش پاسه ولانا ثم ذهب بیا چې سی ستیره شنو بیا غلاړو يقوموا راپورته کيرو فقال له سلمان رضی الله عنه نم دش شنګرام ش صحابي او صحابو کله من له ماټ ډېروا شو فلمه کان اخر کله چې اشفيه خير شو اطيش منیش وقاله سلمان سلمان رضی الله عنه يقوم الان راپورته ممسکنو کا ففل لایا جمعاند دواړ وو کو د تتحجودو له سلمانو د سلمان الله نورته ان ل ر د کا کا حق ب کا دپار د رستا پهطبان د حقړ ل نفسے کالی کا حق اوش ک ستا د نفسم پته د چې تټ جا ټول شپړړی نو د ننفس حق دځای په س د النا پوس ک والى اهل ك عليك حقا او استاد اهل عيال د بچو دي بي, بي پتا حق دي فاعطي كل ذي حق حقته نو ورته اريو خوند حقته حق داغه هر چاته وداغه حق ورته دارت ګرو صحابي وفاد النبيه صلى الله الله عنه نبي عليه السلام ترغه فذكر له او ټول خبره سلمان رضي الله عنه نبي عليه کا فقال النبي الله عليه وسلم اصدق سلمان نبی علیہ السلام ورتو سلمان رضی اللہ عنہ کی خبر بنا نانچہ تا دی بی بی حق ضایا کرے د نفس حق دے ضایا کرے رواح البخاری یو د دی حدیث روایت امام بخاری رحم الله کرے یو جنګورہ حدیث دا معنا دا چې هر سره ري په اندازې سره ترتیب سره عبادت کوي اور ستیته دیران له ونه کوم بیا او سورہ یو چلیږي واسه بدن نه پاتې او دیبل حدیث کې دیبل صحابی حال در ل ذکر اور دته نیوی سلامي پر رخصت عمل کا لیکن دا رخصت غوا ته غره نو کو بیا وجړل دا الله حبيب وا فاشو جوړل به بودا شير او صحابي وي کا اشما الله د حبيب منله وان ابي محمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا ابي محمد عبد ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت ته قال روي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبی رسول سلام ته خبر ورکره شو ان يقول شي بش تدي واللہ لا صوم من نهار قسمی دی په الله زبخان ما حاضر رځو جنیسم ولا اقوم من لیل ورکرې شو ان یقول شی دیشکره چی ما وی دی والله لا صوم من نهار قسمی دی په الله زبخان ما حاضر رځو جنیسم ولا اقوم من لیل او زبخان په طولش پودری ګم ما عشت ترسو چی جونده دغه صحابي قسم خورلني نبی علیہ السلام ته خبر ورکړل پرشره خبر چول ورسه چې نه عالم الغیب نو حاضر ناظر نو چې په هر مجلس کې موجودین أغلا وایره سره خبرو خبر ورکړي نو الله حبیب حضرت کې حاضر ناظر نو عالم الغیب نو نبی علیہ السلام ته ویل چې جو خدای فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی راغه وی انت الذي تقول ذلك تیغه کث چې تادا سویل فقلت له نماز کوي قد قلت هو یا رسول الله مادا سویلی مورو پلار مدرن قربان شا تاسو لیکن سنگ خبر در کرشوه مورو پلار مدرن قربان شا مادا سویلی قال خینک لن تستفیع زالک ویتو خدا طاقت رشی لره تو بسو یو سو شتو یا رفولش پشو گیراؤکا اگر رضی روجادن و افتر یا رو چلید فسم و افتر بگرر و جم نیساو پاکی کو جاکوام و نم او دکیگم و قم او راپورتکیگم وسم من الشهر اور جنیسہ د دنیا شینه دری روجی ارمیاشہ بدری روجی نی صفینن حسنہ تبعشرم صالحہ یونی کی داری نفس مثلب اللہ ور گئی نج دری روجی شوی نو دا دا ایشله کټولہ بیا ثواب دل ملایوی پر شوله کټولہ بیا ثواب دل ملایوی وذالک مثل صیام الدہر ادا په مثل دروجو دیو د ټوله زمانه قلت ما اور تو فی ان یوتی کو افضل من ذالک زتا قتل رم رماد در دیو روزو طاقت قال <سؤال> قسم یومن یوم روزو جنی سوا اکثر یومین از روزی کوجا قلت فیننی وسیق افضل من ذلک معوذ طاقت لرم غرد دین قال قسم یومن بذی روزو جنی سوا اکثر یومن یورس کوجا کوا فذلك الله عليه وسلم یہ داروجی دی داوود علیہ السلام داود علیہ السلام یورس روزو جو بلرز کوجا وہ هو اعدل الصيام اداری زیات برابر او انصاف والدی درو جونا وفیریاتنو افضل سیام دا غور درو جونا دی فقلتو ماوی فینیو تیقو افضل من ذالک زخو طاقت لرم ډیر دا دینا مدال اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولا افضل من ذالک دینا غور سیشت رینا دی آخر کی بودا شرینو جارلی گولا دال اللہ حبیب غلق سد قبلو الفکار دی وصوئی و لعنکون قبلت السلاسة الایام وېدا چې وېدا چې ما قبول کړي و درې ورځې هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احب الیه من اهلی و مالی نو دا به ما ته د بهال بشو دي مال نه درې اخر کې بډا شو او چون کې خلل نه او خبره د واجب په توګه الله حبیب سره اوته بیا که بډا ومنه نه پریږه خو دا هر بډا څلبه لا ته دي ورځې ورځ او ورځ کوجه نو اخر کې افسوس کول چې هاه افسوس چې ما له الله حبیب غدري او رض میاش کې خبره قبول کړي به ما ته د اهل او د او د دینه وړه دا, حدیثو دا, دا, خبر دا دینا حدیث گفتي دغه ایتکه دغه خبره دا داینه بین انشاء الله بیا نورو وای الله الرحیم آیات حدیث یوسل پنرسم نیم مونغوېلو انم پاتو و فی روایت فی روایت کداشر اغلی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن امر ابن لاس رضی الله عنهما ته فرمایل علم اخبر ذ ي ما تذ ذي خبر خبر نظر اكني شي ان كت صوم النهار يتذ ورج روزني سي وتقوم الليل او طولش بولا قلت صحابي وي عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ما وي بلاولنا نحبي زد بلا يا رسول الله قال فلا تفعل بذ سمكا سن سم كل روزني سا وافطر نكل كوجكوا ونمدش بيو دتيغا وقم اورا پرتكيغا فَإِنَّ لِلْجَسَدِ عَلَيْكَ حَقًّا اُستاد دې بدن پتا باندې حق ده وَإِنَّ لِلْعَيْنِ عَلَيْكَ حَقًّا او بيشڪ استاد دې سترګو پتا حق ده وَإِنَّ لِلزَّوْجِ عَلَيْكَ حَقًّا او بيشڪ استاد دې ويوي پتا باندې حق ده وَإِنَّ لِلذَّوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا او څوک چې استعمال مړي او مل استام علاقات تراغل راغه پتا حق ده هغه تب وقت چې سل راغله و بِحَسْبِكَ حې کا او ب شکه کافی د تع له انتهسوم دا چې تورو جویسیفییک شهررن پره میاش کے سلاسط تعیا مندرې دي ف لکهې شکهطله پااره بک حس نتن پهرنې کوئ سره عشرم سیلس مثلله بدلی ویدغ نو فدن ظ ک سویا متتهر دا به شي فشهدت تو صاحویی ما سختیو کا فش د نو په ما باندې مسختې وکړې شو کولته ماو یا رسول الله ان یجد قوته اې دا الله رسول زمنم قوت او طاقت قال الله حبيب سوم صيام النبي الله داوودا روزي ني سار روزي دا الله دا نبي دا داوود عليه السلام ولا تزيد عليه ودي باندې ورجاتوالنه کې قلت ماو يوم كان صيام داوود سوي روزي ني ول داوود عليه السلام قال نصف الظهر ني ما یورز بیرو جواب لغز بیر کو جواب یورز بیرو جواب بلن کو جواب فکان عبد الله عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول بعد ما کبره چی دغوی پس دینه چی ګډاشو یا لیتنی حیفوس حی حرمان قبل تو رخصت رسول الله صلی الله علیه وسلم چی ما قبول کړو رخصت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرو سرمان کوله علامخبر مات خبر نظر آکر شوې انکه تسو مدهره چې ته امیش نسی نیسی وتقره القرانه کله لیلاتری او ته قران شریف روزانه ټول د شپې به ختمولو د صحابي دا شرط شپې جو مضبوطه نو درې دو نو ته تحجد کې به ټول قران ختم کو روزانه او ټول رز به روزه ته قلت بلایا رسول الله مرته یاد الله حدیث دا شان دی ټول شپه نفللو کې قرآن ختم او درزه میروځي ولا مريد بذلك الا الخير او زع ما اراده ليست بده کی مگر خیر قال فصم ثو من نبي الله داوود ويروجي النساء اوروجي ولدا الله ده دا نبي داوود علیہ السلام فانه كان اعبد الناس غدئ عبادت کو ان کے دخل کو نو وقرا القران في كل شهر او قران شریف لولا پٹول می عاشق یو بس می عاشق بختی قلت يا نبي الله ما ياد الله نبي ان يتيق افضل من ذلك ذات قتلهم غره ده دینا قال فقره في كل 20 ولله فشلو رزقي قلت يا نبي الله اني اتيقف سلام من ذلك زماد الدينم زياده طاقت قال فقره في كل 10 ولله رزقي لولا ما يعد الله نبي اني اتيقف سلام من ذلك زماد الدينه سيوا في كل 7 بس طافتك يوزل ختم قال تجد على ذلك او فتيق ورش زيادته نتي فشدت وَيَفْشَدُّتُ فَشُدِّدَ عَلَيْهَا مَا سَخْتِيُو کَر ما سره سختيُو کړي شو د عارفه خلکو لا د افسوس پتوروي وقاله النبي صلی الله علیه وسلم وې ماته د الله حبیب فرمایلی انک ویشت کثیلا تدری پته درته نشتا لعلک یطول بک عمرن کې دې شي څو مرږ یوږر شی او قال فسرته الذی قال لی النبي صلی الله علیه وسلم الله حبیبه لی واغشانو شو بودا ولی را باندې راخه درو جو او روزانا ده ختم طاقت لشتہ فر رسولي سر له نشو فلما کبرت ار کله چیز بودا شم و دیتو نوزو خوه غنم انی کنت قبل ترخصه نبی الله صلی الله علیه وسلم جماع الله الحبیب غرخصت قبل کډه و فی روایتنی روایت کدا چراغدی و ان علی ولاده ک علی حقق صاد اولاد قط حق دی و فی روایتن لا صام من صام لابد رو جن ند نیولیا غا چا چره د امي شهر وجي رکو جه کينه ثلاث اندري پیري وي وفي روايتن او پیر واعتراد يحب صيام الله تعالى صيام داوود دير محبوب در وجونا الله تروجي د داوود عليه السلامي شيو رز به روجووب الله رز به کو جو واحب الصلاه لله تعالى صلاه داوود او دير محبوب بمنزله کې الله تمز داوود عليه السلام دي كان يا نام او نسوال لين او ني وياقوم سلسهو بيا بدري مئس راپاسه دو ويانام سلسهو او بيا بشبگ مئسه کیو دشو وكان يسوم يومن يورز برو جوا ويفتر يومن يورز بكو جوا ولا يفر اذا لاقا او چه میدان دا جهاد كي بدشمن سر ملاوشو نتیخت بي نکول داود علی صلا وكان لا يفر اذا لاقا اغای بمیدان نتیخت نکول جه کلم ملاوشو ذكا نبی اشجع الناصوی دير بهادروی پا اعتبار دا ط و فی روایت پیوړی واکیدا سیم راغلی دې دیری کې خو نه الفاظ مکرر راغلی هہ یوه رات کدا سی یقال انک حنی ابي وی پنه کا او استعمال را خپل والد زماي او زنانات ذات حسبه چې خاوند د لوی نسب او د خصلوا ماتوالد سے داسی دا دا یعنی زنانات پنه کا را کا وکانه یتعهد کنتهو او هغه به تخپلې نګور نه کولو پوس کوله تخپلې نګور نه به ته کول ايها امراتين اي اي امراته ولده کندههما نسره اي د بيبي د زينا نګور نه پي سواله ته پوس به دي کوله ان به له اذن باركي سره څنګه له تاسو سره څنګه له انده نه خلاص ساتي فتقول له د بيبي په مړتوي نعمت الرجل دير خسړيره مرجلن د صلوه لم یتلنا فراشن د سرا یعنی بسترې فراغله نه د ولم یفتش لنا كنفا او ني تفشيش کړي د موږ لره د یو پردی یعنی معنا د حدیث دا څه و چې د صحبت نه یې بس ورا واغ او بس په موز بودري د کله شپه چې ختمه ټول شپه درځي بیروځو مزعه نه هو د کم وښنه چې زور کراغله له دې زواجی تعلقات ترکړي نه لري فلم ما توال قال تعالى خبره 10 او د بيبي حقوقو طرف لاو توجهول نو کولا نو زکر زاله قال النبي صلى الله عليه وسلم و عليه الصبي النبي السلام سره خدا څخه یو پوښتنه وکي فقال الله حبيبي ورته ال قيني بي ما سر ملاو ورته خدا حبيبي رايش فلقيته بعد زله الله د حديث سره ملا او سم پس زينه فقال كيف تسو تسنگرو جينه قلت كل يوم هر اور روزه قال وكيف تختم ختم څنګه کېږي قرآن تعالی په هر شپه ختم کو وذكرناه وما سبق قال امر کې چې سفیر سلداسي وي وکانه يقرأ على بعض اهله الصبح الذي يقرأه اعوذ ؤذاث هذه چدبا لوستو په بعض باز اهل باندې اسبوع الذي هو ميساع يقراو چې د بشپيا اوستا لکه حافظ د شپيا قران شريف اوړي نو درځي چاله اوړي نو درځي بهېمان راځم راو را شپيله وينځو په نافله کوي نو درځي به مورولو د شپې به مورولو يار زحو من النهار ده پيش کول وي تا اورولو به درځي ليكون خف عليه بالليل دې ته پار شي اسانه شي د شپيا ويره اراده ايته قوا او د با اراده لرله اډه اخنبی السلام ورته وی چې په افته کې به ختم کړي د اپتی دی نو به یو د قران وی سیکړې یو یو منزل به د رض او ورو بیا به د پیپ نو افلو کوي وکاله و دې وېدارا دایې تقوات دې باندې مضبوط کینو افتر ایا منه سورې به کوجی د خدای دې دی چې روزه به روجا بل کمزورې روزې متواتر سره سره کمزورې بیا به وسنو نوبیا او سورہ دی متواثر کوجی کی واح سا ورز بشمیرلی نو بیا غو مسعارو جی رونی او ټول زندګی پېږی کیته را شو دی وجناده په صاحب او کړي ری عبادتوالو وسوا ممسلو حنا بیا بیره غونترو جونې وی کراهیته انیت رو کشه ان دوجې د بد غنول دی نه چې فریدی او شی فارق阿里 نبی صلی الله علیه وسلم چې پاره با دی الله د حبيب نشي دا شی یو زلی وی لو چې بز لاسه کو تر مرګه پورې پې پا باندې پاون با دیوکا کله هغې اغه روایت صحیحه ته ټول روایتونه چې مختلفو طریقو سره صحیح دي او معظمو حافظ صحیح ه دي اکثر لوی انسان دي په بخاری او مسلم شریف کې دا وقليل من هما په ادهما او لگ دي د نه په یو د دې دواړو کې کله کې دا ښایي چې په عبادتونو کې سره د اقتصاد او درمیان روی نه کارخلي هر حقدار او تدای حق سره ورته صلی الله تعالی علیه خنزله ابن الربيع الاسيدي ده حضرت ابي الربيع خنزله ابن الربيع الاسيدي عليه الله ان هو روایت الکاتب چدا لیکون کيو احد کو رسول الله صلی الله علیه و سلم یود اغلیکون کو در رسول الله صلی الله علیه و سلم ایبا صحابه کرام کہوا صحابو چه غیب وہ وحی کلا کاتبین وحی و داوله ماولي کوي وې د شولو د پاسا د دیر شونه کم داسيو دا کاتبين وې او دا یو پوره خصوصیت ته عربو کې یعنی امیتوب ډیر غالب او لکل پکډېر کم نو باز خاص صحابه کرام دي چې دا د الله د حبيب وਹੀ وېدی کله قرآن وਹੀ دا حدیث وਹੀ په دغه کاتبين وې عثمان نزی دے رضی الله عنه مشهور وې معاوي رضی الله عنه په کاتبين وې کې دا صحابي پکې دي دا څکم دیر صحابه کرام جوړیدل قال دې وای دا صحابي لقینی ابو بکر رضی الله عنه وای ملا وشما سره بکر رضی الله عنه حمزله رضی الله عنه وای فقالوا ما تهوي کیفه انت یا حمزله تو څنګه ته یې حمزله ګور یو حمزله هغه مشهور دې چې غسیل الملائکه چور دې دا غنره دا بل صحابي قلت معوے حمزہ رضی اللہ عنہ تسنگه نا ورته وی قلتنا فکه حمزله تو وی چې زه هم منافق شې هم د صحابه واجب شار داسې اخرت او د الله ملاقات فکر کې غالب وکړ چیلګ معمولی و حالاتو کې تبدیلی راتل نو بس وې ما وی چې زه هم منافق شې قال سبحان الله وی پا کې د الله له رضا ته کوله تاسو ته قلتنا خپل تفصيل بیان ول نکونو وېما ورته یو مونږه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله رسول صلى الله عليه وسلم سره دا غي با مجلس کې ناس يذكرون بالا جنته وال نار مونږ ته نصيحت اور سره دا جنته اور بیان محبت با برکات کې ناس کأنا راي عينت نو ته به له کوم له پوسټر کو جنته کاری او الله حبيب الوجد جنته او را له ته به چې پوسټر کو کاری پایدا خرجنا لوکل چمنګ او زمينه ايندي رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسول الله صلى الله عليه وسلم آپس نل ازواج نمنګ مشغل شو د سره او اولاد او د اولاد سره وزيئات او د زمکو د باغونو سره لنسينا هير کو مونګ کثیرن دیر مونږ بیا خبري شي بیا حسن حالي نوې وا صحاوی پدان فیصلو کج ګرال ته یو شانتی دلته بل شانتی دا خموګلک مناطیقان الایاذ بالله قال ابو بکر رضی الله عنه ابو بکر رضی الله عنه ورته وی وی فوالله اننا لنلقا مثل هاذا وی کچریدا منافقت دې زما دې د الله په ذات ته سمېمو همته حال له شد الله د حبیب صحبت کیو حال وی او چې صحبت نرا پورته شو نو بیا فان تلقت انا ابو لو اله لم ابو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردنا شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها پاک با برکت دورو چرچا د خپل زړه د حال حل ول الله حبيب ته او د شنو د طبيب دا علاج ورته خير فقلت ما ورتهوي نافق حنظله يا رسول الله حنظله الا اعوذ بالله منافق شي الله رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاك اذا څنګه قلت يا رسول الله ما ود الله رسولنا كن عندک مونږه تاسو سره تاسو په باور تک صحबत کې تو ذکرنا بالنار والجنہ او تاسو مونږ ته را یادوي او رو جنت کان نار یا لید ته په وی چې مونږ له پستر غوښکارې خرجنا من عندک نو کله چې وځو مونږ استاد مجلس مبارک نه عافسنا الازواج ولولاد نو مشغول شوو په بیان او د بشور سره وزوی عاطی او د زمکو سره نسینا کثیرن نمونږ نه غیره خبره هیرش تعالی اللہ حبیب ورته فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی اللہ حبیب صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل والذین في یده قسمی دی پاغزاد چې زموږ روح داغه پلاس کړي الاو تدومونا کچاره ویتاسو میشا علامات كونون عندي لکه څنګه چې زموږ په مجلس کې کداسه حال همې شوه و فی الذکر یا لک ما سره تاسو په یاداش او الله په ذکر کې مشغول یی لسا فحدک الملائکتو نو ملائکو بدر سره اللهونه میلاو ال علا فرشککم تاسو په بستروباله و فی طرقکم او په دلارو کې بدل ملائک ولاو ال لسنه میلاو ال لثرا ولکن یا حمزله تصاعه تن و ساعتن ثلاث مرات صلی الله علی برتوی یو ساعت وماسره یو ساعت بج خپل بال غریبید الله حبیب دا خبر او ګنه دی ولت تسلی ورک چې دا هودا سی نی لدا ګر موږ تاسو لپاره دا قران او سنت په صحبت کې سره ناز سی او حال وی او کاپل شبل حالي خدا حضور کې عالمې اسباب دې د دکان بم کې زمیدار بم کې د بچو د حق بم ادا کې کید چې حال چې تم دکان کې او کم قران او دین ته تناسیا بني خدا سے حال امیشر پرانی دې چې تسلی ورک او الله دا حدیث صحبت با سحابه او تی هغه برکات کچریتا سو زمما صحبت کیسمه یی دامه شه حالوې ملائک وبلا سن مریاول ملائک وبلا سرپلارو کې ملاوی دن رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړي د دې کداوی چې هر یوزي حق ته د هغه حق ملاوش قوله ربعی دعوی په کسری دراسره نه را باندې کسره د زیر ده وله دا د اپا زمیر حمزه سره ره او په فتحی د سید سره ره او پس دا اغینا یادا و مشددد دا او مکسور دا کسر زیر دیتے او آفسنا مانا و ایدا پا عین و سین سر ادوانا محملتین دی یعنی ٹکی پینشتا اے آلجنا و لاعبنا منگا مشغول او ضعیات المعائش دا دا معیشت غاصبا بلوئی کزمک دا کپٹے دے کباغ دے کدکان په کنو کری دا وان ابن, ابن باس رضی اللہ تعالی عنہ تا دل ابن باس رضی اللہ عنہ روایت ت <قال> من نبيصل الله عليه وصل ما فمندرري کې جبی ر سلام یخت به خبی هو رجلین قائ من نااسافیقتو یو سړ چې ولاړ دی فله فسعال عن د غباره کې تپوس کوو تل الله حبي وال مل غب حاضر نظرنو فقالو ابو اسرائیل الله بي و داو اسرائیل لومه و حبي دی نظره ۽ یکومه في شممس د نظر منري چېې بور ک ولاړی واللا او د بقی ن نه واللهضل الله او د بصور نهہ کئ. ولا يتكلم خبر بن کوي و يسوم ود غ شان روزه به اے نظر مانے لیو چورو جب می خبر بم نکم پنور بناسم سوري باندې بله کړه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله حبيب ورته موروه فليتكلم ورته حکم کوي خبرې کوي وليستذل الله قصوري کوي وليقودو کوي دي وليتم ولي صومه و روزه دي پوره کی دغه دین خبرانه چې ته زبر خو پنور بناسم تا نر نور ناسې شریعت د حدود نه تجاوزه یات وی چې روزا مې له خپرېم نه کو لږ زمون په دین اسلام کې داسې روزنه چې تاسو خبره وبم نو کو رواه البخاری د دې حدیث روایت امام بخاري رحمته الله عليه کړي دا موږ ګره دي باب او فصل مقصد دا چې کوم عمل کې ناغامل دې د شریعت مطابق او دایر اندازې مطابق دي هر یو شیر د اندازې نه به څه نه بیا انسان کمزوره دې چلي دی نشي د شریعت دا الله حبیب چې کوم اندازه خولې د نوافلو د مستحبات او د سنن او د فرایض نو په دا ترتیب چې چاليږي نو بیا سره چلی دی چې تر مرګاو کنه ترتیب دی غډ وړ کو نو بیا راغېنه د جهالت او دارنګې د ناپوهي عبادت جوړ شي بیا سره دوره چلی دی چې ځان لپارهم تکلیف جوړ شي او د نور لپارهم سبب دی تکلیف جوړي صلی الله علیه و باب دذ بیان د محافظت کولو لو کی پنی کو عام اړه د مخ کې باب کې در لداوی چې په عبادتو کې کا ور او ځاک نوافل کې د قران شریف تلاوت ده لو پکار راځي او مسلمان دا الله د حدیث صلی الله علیه وسلم هغه درمیان روي والا فرامین او د هغه غیر ارشادات مبارکا هغه قبول او اپزان سختیونه کې ځکه بیا سره چلي دې دې شي دغه چوس داوی چې سمره د وسو طاقت ته او نوافل او مستحبات کولې شي لوپاکار د دې په دیه محافظت وکړي په دې دعا دوام قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوې وي علم یان للذین آمنو آیات روسه په ورو وخت نظر أغله هغه ته آمنو چې مؤمنان دي د مؤمنان مثلا تروس اوسه وخت نظر را رسیدلې ذمرد دنیا انقلابات وقت القران واور دو دور عمر جون دي تیر کو نو تارو سپوري لا وقت نظر ارسيدله مؤمنان ته انت خشع قلوبهم داچ پير شي جوړنه د ذويله ذکر الله دا وجي د يا داش د دا لهنا و ما نزل من الحق او هغه چرانه دل کړه د الله د حق دین د حق کتابنا پرکارنده چې قرآن او دین اورېد او سره زړهونو کې یې را راش د قبر او د آخرت فکر پیدا شي د خپل ایمان د اخیری او د اعمالو فکر پیدا شي د ځان د بشو د معاشري فکر پیدا هر مؤمن ته ګوردار الله تعالی طرف له زورونه الله وایي ای زما بندا یو فلخ یو جاهل کافر دی دین آخرت قبر نه مننه ته مؤمنه بار بار وایي چې قبر کې عذاب شته آخرت کې حساب کتاب شته جنت او جهنم منم نو ستا تا په دې ځل کې به یې را کړه راځي طالب را وخت کړه راځي چې تاسو رات مسلمان غنتی شي ستا تیر د مسلمان غنتی شي ساقيدا غم خادي ټول زندگی معاملات د مسلمان غنتی شي ولا یکونو او د چدی نشي ک الذين پشان د هاوتسان اوتل کتاب ور کړه شو کتاب من قبل مخنا يهود او نصارا او مخکنی امتنا ایلید اللہ و ترفن عسمانی کتابونه ملاو انبیاء علیم السلام اللہ را لیگلیو فتوال علیہم الامدو نو گچیو پاوی بانی الامدو غمرنا اغیبانی زمانه اگدشو اے دا اغیب دا انبیاء علیہم السلام پا منز کی زمانه اگدشو نوی دا انبیاء و نصیحت حیرکو دا انبیاء علیہم السلام اغوازی حیرکو دا اللہ و تعلیمات حیرکو فقصد قلوبهم نظرون سخشو یارو ساته کتاب الله ایرول د خپل حبيب ارشادات مبارکه ایرول دا د زړه د سخوالی سبب جوړي ځلکه شخصي د قبر د اخرت نقشار شاله سره وګرځي بیا چې په خلی وای خو دا چې خو د حضرت سخوالی علامه یو سره او د په خلی وای قبر ما نمو حساب کتاب منم خو ظاهرا سيرتان سورتان هغه له اس قسمت یاره نه کړي لذا ذل ذل صح شوي دي اسی په خلي واي فقصت قلوبهم صح شي يوزن لا وي وقاله تعالى او فرمایلی الله تعالی شلويده وقفينا بعيسى بن مريم الله واي فرمله پر سير عليه له ابن عيسى ابن عليه الصلاه والسلام واتانا ال انجيل او مون وركره وويته انجيل شريف وجعلنا ورزولا ومن في قلوب الذين فزرن دهغه كسانو کې اتبعوه چې تاویداری کړیو د حضرت صالح السلام رافته نرمي ورحمت او رحمت ورهوانیهت رحوانیت د دې تفسير له درس کې تیر شو رحبانیت دې دوی چې دنیا لذات پریز خبرات خو خجامې په خزې کې سوګنا او چلطلا ارش زنګل او په غر کې ژوندۍږي اختیارول ژوندۍ ته رو لختيار کې ای ته رحوانیت وې ورهوانیهت او اغا ترک دلزاد و اغا رهبانیت ابتدعوها چه دی دزان ندار رهبانیت جوڑ کرو ما کتبناها علیهم ما نولی کل دار رهبانیت پدری ای رب العالمین چالدانو ای چه خی جامعه ما شوا خو خوراک مکوا او سره و سو تاکت استاری خب انگلنی و خسورلی بینی یو سړی تا اللہ و سور کرو خی جامعه دیو آگوندی خخوراک خو دیو کی او خب انگلن دی دان لجودکی خسورلی دیو کی او قبر و خیرت دیر لکه قارون باندې کتاب سلا قرآن شريف کې ديشي هغه ته ویل شي چې ګور تا ته الله مال در لو اب تغفي فيما آتاك الله ادار الاخره پدې اخرت ګور نه تا ولا تنس نسيبك من الدنيا دنیا کې مخفرات خو او خور مثال په تور بنگلا او سورلي هي رواما اللهو ادا روحانيت ما, ما پدوي نو لیکل ماک پدې لیکل نو الا ابتغاء رضوان الله ما بدی فرض کړیو بول طالبول درزاوندې د الله فماراها حق رعایتها لدې لحاظ نوکړې درزاوندې د الله حق رعایتها په حق لحاظ کولو سرا وکاله تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې ویل تکونو کلتی مکیږي په شان د هغه زنانہ نقزت غزلها چې هغه په پرانستار خپل ریشلې شې وی من بعد قوتین پد مزبوط والی راغینا انکا سا ټکړی ټکړی مکه یو کیو زنانا تاغه په دماغو کې فتوور لوینتو نو تو لرز می ورای جوړا پهړای دی ورې شلا لومازګر وځه غپرانستا زه تو لرز می مهنات دې په یو سات کې برباد کو دداوی ګورستم مؤمنین مسلمان داسې اخلاق او اعمال مکا چې ته ټول مرغ مسلمانې منځونه زکاتونه او روزې او حجونه دې په تباو او بربادش وقال تعالى او فرمایلی دی الله تعالی چې ویل دی وا عباد ربک بندگی او عبادت کو د خپل رب ای حبیب حتا یاتیکلی یقید تر دې چې تا تا یعنی مرګ ورس مرګ ته الله یقیني شوی دی و جنډام وای ګور با سړی یو دینی کار شروع کی سمودو چلیږي بس بیا چوټیږي نو د دینی کار دی چوټی کنا تباہی طرف سلاړي دین کار ونپری مثال بطور دینی کار دین کھول دین ز د کول دین اور ادن دا تر مر گ وظیفہ کچرے دی ماحول نہ کښه نو دا تبه سبب جوړی وا عباد ربک حتا یاتی کل یقین عبادت او بندگی کو رب حتا یاتی کل یقین تر دی چې تا تا اغه یقینی شعرایشی چغم ورک دے سورتی یو رستې لکه نو مغل خلنه دیکي عبادت کې دی سیواوال راولی پرې کې راول واعبد ربک حقیقت یہ کہ مثلا لتیرا وای مدینہ منورہ کی سو وختہ کوریدہ طریقہ و چې سړی به کا کاله تیر شه سلویک تو کال نه پس به دنیا والو ټول کارونه لښٹی ورک هغه او د آخرت ترسته متوجیش مو چې سمرا او راضی تیریږي او مرته نزدیکې گو نه د دنیا کار سی واکاو هیر سی واکاو دن کی کمزوری راضی دਿਲ کی کمزوری راضی پکار داره اوسره ساده پوری گزارې کیږي او بس وختې رول دنیا کې نو اخر طرف ته متوجي شه اخرته قران ته مونږ متوجي کیږي دنياي کارونو کې داسې نه نوچيو چې د قران او د دین اورېدو تا مونږ سمې ګونا وا عبد ربک حتا یات یکل یقین عبادت او بندګي کول د رب تر دې چې راشي تا تا یقیني شه چې غمرګ دي پس الله او اما او هر چې احاديث دی په دی کې یا مسلمان مومن پنې کو اعمال او محافظت وکي فمنها لذذری احادیث سنا حدیث عائشه حدیث لو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ا فرمای وکانا احب الدين الیه وکانا احب الدين الیه او د ډیر محبوب د دینونو له الایه دی الله تعالی د الله حبیبتا اللہ حبیب نے عبادت دیر کو ما دا و مساحبہ علیہ آوا چی ہمیشہ والے کئ صاحب دغه عمل علیہ فدغه عمل کم عمل باندې یو مسلمان مداومت او ہمیشہ والے کئ نو اللہ او اللہ حبیب پر ری راضی کی لیکن سره دغه نو اخری شروع کړي صلات الشرات کئ نو پابندی سر سره کئ صلات زوھا کئ نو پابندی سره کئ تمام عام نو کئ پابندی سره کئ تلاوت دو قران شریف کینو پابندی سره کوي <تصفح> <تصفح> د دې ورځې نور غوړال د ژوندۍ یو ترتیب سره جوړ کیه چې دا مې د دې وخت دا مې د وخت ته د چا ژوندۍ چې بلا ترتیب وي نو غوړ خیر او برکت ژوندۍ نه نغره تعالی رحمت الله علیه واره کراغلی چې ځان له دې ژوندۍ یو ترتیب جوړ کړو چې دا زموږ ذکر ټین د دا مطالعه ټین د تلاوت وخت ته وایي پسوس وی کلوونو کې پاغه کې ترتیب کې سفر کړو پرکار دغه شهر یو ناری نه زنا دنا لا چې خبره فکر من ویزه ان د ترتیب جوړ کی چې دا وقت زما د ډیره داس دی لوګم وقت کې چې کم کار وی نو هغه خپل پرکار دی نه کته لاو یو وقت د ذکر د لپاره یو وقت د متعال د لپاره یو وقت او باغی باندې امیشواله کول باغی باندې امیشواله کول دا چې مولا محمد زکریا نور الله برکته بارکتم چراي خپل یو نام ترتیبو چې زره د کور نه مدرته پورې زموږ نسب وکړو لوبياله هغه ما پور وکړ او کله چې سره زندگی په ترتیب ورا شي نو بیا آبسياتو دینم وچی ځنه خو زموږه سار نه راواله تر ماخامه او کله یو سره نا شوقه پښه پوهه یوشه په ټول زندگی تباہ او برباد شي نن دې لپاره یو ترتیب جوړو وقد سبق فل باب قبله پرې مخ کې بعد کې درنه تفصیلا کر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ده حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال نے فرمائے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائی دی من نام عن حزبہ من اللیل ارغسوک چو دشو عن حزبہ دعو وزفیخ بلنا من د شپې د شپې دویل د به دوه تحاج کوم دوه به استفار هم دوه به ذکر کوم تلاوت بکم کوم. یو شپ انسان کم زور د دپاتې شو. او ین یاد د بل ی شينا من د د شپ نه فقره نو دغو دغه ما بین سوات الفجر په من د موز د سباې اوات ژوره او مو په من د مو د اسخم کې. دغه پکه. د سبا د مو را واللی د د موزه پورې. اغه مزيفه پورا کا لوکو تیبل هو دا و الی کرشی دل رفاعل نامه کې او دا سی و الی کرشی کا انما قرأه من الليل کبه چددا لست دا یوه دې سره درشپی تهجد کې یو د پاتشو لوک دې سواب مز نفس د نور راحتونه شنو وافل یی شی او دې د ماستخین د مخته مخ کې غو کینو د ادا سی دی لکه درشپی تهجد سواب ورته الله وکي ادا یو جبې ګره ګره کو سواب الی کرې شو د کم مستحبات سره او کیسه ته قزا غو ته را ګرځي لوقاوی باندې الله می شواله سړی ته نصیب کړي ځکه کله انسان ته راته جوړه ما خو ما سوته دی داون زیفرا او کدا ما نپاتې شنه دا به نارضي قزاره ګرځوم نو هغه غي استعمال کړي کم شې چې رچا په دې مواری وي او د وی جدا خوب کول غواړي چون کې ساري خپل بل کار کيامولې جوه کی نو دیر هغه احتمام کړي او دیر هغه د فکرمن جوړيږي رواه مسلمون د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړې او د عربی کریمه سان دې چې ګوراطه تر شپه سره تهجد لرا پاسي نو که شریو ده پاتې شنو د ورځې چوکې نو د هغه امر سوا ولور کړي وانا الله ابن امر ابن العاص داوود بن ابي هريره رضي الله عنه روایت دے قالا دے فرمای او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي يا عبد الله يا الله لا تكون مثلك مثل فلان في فلاني غنته پس مثل فلاني غره مکیگا قال يا قوم الليل اغاوتش د شپیا بار اپورتہ کیدو لو فترک قيام الليل لو پري خو اغه اغا, اغا اور زبان په مقصد په وی دی عوام او زنانو کي خبره مشهوره ده ډېر خلک د دې وجه نه تهجد نه کوي چې چرته ده ناپوه او جاهل نه وريدي وای دا چې شروع کول نه بیا به ترې په خبره نو ویار بیا به شو ګناغار به نو کراپاس نه هم دی رې شو کنه فل نه کوي دې وجه وای اسوره به دي دین په خبره یا کوونکې پوهې نشي یا ورې دم کې پوهې دې دا مقصد دی چې به یو څړی تہجد وکړ او به دې نه کینې ګناهګار ګناګاریږي په الله د دې مقصد دا چې تم رلوه مقام الله درکړې او په تم رلوه تخناسته د پېشمنۍ په وخت کې د داد بادشاہي تخت ولپړې تغیدا معنا نه مې ورته چې یو ناري نه ځناله او څوس په تہجد وکړ نو څه کې پړې خو نو دی ګناګارې او د دې رلوه او سره تہجد دا بهتري عمل لې نو چې په یو شي کې ګته را رب العالمین فرمایي وای داخر سیدش چشته سوکمان او غاڑی دې ډول ورکم چشته سوک ثایل چواتلا سنا او جوړي غړي او زي جوړي دې خير نړه ککم او الله مغفرت فرمای میچ دومر الوی مقام دې او دور الوی وخت ته او یو سړی تعالی یو دل توفیق ورکو او الله د دې پراداخه عادت جوړ کو نو لیدا صف کول عادت ترکل دې بابا متفقن علیه پدې امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفق لري اگر دوره کا ته شي سلو او کول شي دین ډیر کول شي اګه نن په سيسته فاروق د هغه ځان لپاره ټول مد لپاره دواګانی ورवाडी وانایشه رضی الله تعالی عنها دومه المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نا روایت سے قالت فرمایي بيبي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسول الله صلی الله علیه وسلم اذا فاتته الصلاه من الليل کل فوت شو غمز د شپه تہجد بهونکل من وجع د صدر د او بيماري د وجنا او غيره يا بلا سبب صلى <تصفيق> عليه وسلم کله دې بیمارې یاد او ضرورت وجه نه پاتې شي نو صلی اللهم النهار مذبو کو نبی رحم السلام دورز سنته 10 رکاتن دو ل سرکاتا اے درځې به دو سرکاتا په لوکول په اوا ترتیب په کم ترتیب چې با جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې کول نو درځې به رقی قزارو مسلمون رواه مسلمن حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وصلی الله تعالی علیه وسلم باب فی الامر بالمحافظه علی سنت و آداب ها باب د تو بیان د امر کی د رب العالمین او د الله د حبیب د طرف نا چې په سنتوبه او سړې محافظت کړي او د هغه سره آداب دي په دې باب کې درته دا مسائل مصنف رحمت الله له ذکر کړي د قران او د حدیث پر بنا کې چې په هر قول فعل سیرت او صورت ظاهر او باطن کې یو مسلمان ته الله او رسول صلی الله علیه وسلم له طرف نه امر دي چې د سنتو اتبع او تابعداري وکړي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې ویل دی واما آتا کوم رسول فخذوه هغه شی چې درکوي تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یې امر او حکم یې فرمایلی فخذوه وننسي پاغه عمل کوي ومانهاكم عنه هغه چې منی کړي یی تاسو عنه داغه نه قنتو داغه نه منشي دا یو جامع آیات ده او دا د دې خبرې دلیل دی زموږ استاد سړي ملک یو غټه فتنه د قادیانیت او د پرویزیت ته د پرویزیانو او قادیانانو یو نظریه دا نه داږي وایي د قران نه علاوہ حدیثو لري ضرورت نشته دا آياتي مبارکه د دغه پرويزيانو منکري نه حديث پرثي اولي دليل دي الله قران شريف کوي زمو رسول صلى الله عليه وسلم چې سره درکاينه عمل کوي یوګه سري ناغه د احاديث په شکل کوي او زمو حبيب چې تاسو د سنه باندې کای داغه نه منشي دا الله حبيب صلى الله عليه وسلم باندې کړيو کما مانا چې په سنت او حديثو تراره وکاله تعالی فرمایلي دي الله تعالی چې لوی دي وما ينفق عن الهوى خبري نکوي زما را حبيب د خپل قایش نه زما حبيب چې سوي نو ګوردار قایش خبري نې بلکې راغې مبارک خپلینې چې سرا وتل غټول دی نو هو الا وحی یوها لته دارا را لا چې سوي کې دی کا حدیث دي مگر وحی دی یوها چې دوی ته وحی کېږي و وقاله تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چلویده قل او فرمایا اے حبیب دی امت ته او فرمایا ان کنتم تحبون الله کچاری یی تاسو چې تاسو محبت ساته دی الله سره فتتبعونی نو زما پسې را روان شي صورت د زما غونتی تاسو سیرت د زما غونتی غم خادي معاملات او ټوله ژوند دی زما غونتی نتی وجنا د چا ظاهر باطن سیرت او صورت د سنت طریقې مطابقي نو دې په خبره کې رښتیا لري چې د الله او رسول سره محبت ساتي یوحببکوم الله الله سر تاسو سره مین او ساتي او اغفرلکم ذنوبکم او به هنبو کتابه څل دستا سود ګناحو نو ګورره الله محبت او د ګناحو نو مغفرت د الله د حبيب په تابداري حاصلی چې قول فعل هرڅکي مداغې ته کېداري خیال او صد ایکو سنت مستحباتو لري چې لاغه خیال یو مات له دنه کې خیالو کې چې سنت طریقه دا بار کېدو کې خیالو کې او د سنتو خیالو کې کور لدنه کیږي نو دا وایي چې حبیب چې په دن ته دنه کېدو نو مسنون اذکار څو چر بار کېدو نو صبح کور ته چې بلاړو نو سبه کور یو کار کې د سنت طریقې احتمام کور وقالت تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی لقد کان لکم فی رسول الله بیشکشت د تاسو لپاره فی رسول الله په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ودای په زندګۍ کې اسوته حسنته نمونه حایسته د ژوند تیروی یو سړی کاوه کول غواړي نو دا الله حبیب غن ودونه کړو دا نمونه ده کدی د بچو پهاتنه کول غواړي نو دا الله الرحبیو د وخت غا خاتنه نه یو نمونه یو سړي باندې غم راغله خپل مړي له دعا کوي غفص خیر خیرات کوي نو دا الله د حبیب سنت داږي پورې نمونه ده له چې څنګه باندې څنګه خرصوم ګاوندی سره سلو کو لغاړي نه الله حبيب هر یو طريقا موږ تاسو ته پار نه مونلا ولې چا دا اچاد پار کنه يرض الله چې دې هغه چې او مه ساتي د ملاقات دا الله او ال يوم الاخره او درزه رستني چې داغه د عقيدې چې الله سره علاوي هر د اخرت را روان نه زبر قبر نه را پورته کوئ لشن وکاله تعالی فرمایي دی الله تعالی چې لوی دي فلا داران نه نه سره میچ نه دي خلقو دا گولے کافی ریا دے کنند مسلمانم دا نظریہ دا آیا اپنے سوچ کوئے الله ای دا سیندے چی او سرے روان د پائش پسې رے زما حبیب د سنت و خیال نکی دے و ایز مومن ام اللہو ای قسم میری چی حبیب استاد سنت چاہ پلکڑی نی پا منس کی دینی او دنیاوی جگر ارالا او اسطا پا سنت او زما په کتاب فیسلنی کڑی نو دا سیا بس لگیا دے چی دے و ایز مومن ام او مالو قبر کې نجات ملووي او مالو په جنت ملووي فلا دارنګ نه را ورضك او قسم دي وي ستاره لا يؤمنون چې را خلق مؤمنان نشي کېله حتا تر دي يحكموا كيف يسلكون کې او ګرځوي تعال لې حبيب فيما باغس کې شجر به نه وه چې کومي جګړې او اختلافات دي پمن دي دي ديني جګړه را یا دنیوي جګړه را حبیب چتا تاسو استاد او سنت فی سلوک اون کی نیگر زولی زما د قسم میچ مومنان ندی ثم لا یجدو بیا نمومی دای فی انفسهم پر خلوزرونو کی حرجن ستنگی او خفقان مما رہا سنقدوته چتا ولکما فی سلوک و یسلمو تسلیما او غاړه کی دی صاد فی تسلیما یعنی امیشه د پاړه غاړه کفل ګر د ایمان درشن تریکل کدا د دې شرطونو په دا مؤمن دی او کني نو الله قسم خوږي مؤمن دی اوس دیني او دنیوي جګړه رااله نو دې فیصله په سنتو کې ده یا سنت طریقه څه وای یو وای د او بل وای نشتا نو سنتو نه تقوس پکار دی یو وای वाद پدی طریقې دی او پدی طریقې کړي نو سنتو نه پکار دی دې چې الله د حبيب سنتو کوم فیصلو کا نو چې زړه کې په دریم شرط ثدی ذلی وقت سڑے وقتن مجبورا یو فیصلو منی وبیام مسلمان نرے وقتی طور بنی مجبورا بنی بلکہ تر قیامت او تر مرگ بهستا فیصلیت غاڑای ہی حبیب علب مومن کیریش تو گورا دریم شرط ندی تا اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاگے پزڑے کی او وقتی طورنا نا و یسلم تسلیما ہمیشہ در پاراگے تغاڑ کے پد و يسلم تسلیما امیشر پارا غی تا غار کی او چھ غار اللہ حبیب فیصلی تکی خوا نو حدیث کراغی تا سو امخ کی جمع کے واردن اللہ حبیب عزز موارث چچا جگڑ پر خوف دے پ ہق دے ادل اور جنت پ منز کی ذمہ داری پ ہق دے خودی یارا راشہ بسیم گڑی دنیا اچھا زام سرلا پٹھیو زیاد او مال یوڑ دے پ ہق کو جنگی پر خوف نو سید بشر فرمایي زې موارث چې د جنت په منس کې باندې لازم ورکي او چې سره پناهک دی او جنگي پریفو دوی دنه باندې جنت په اړه کې ځای ملاوي تعالی او فرمایي دی الله تعالی چې لوی دی فاین تنازاتن فی شیء کچره جګړه رالستاسو په یو شکی الله خلګو بندګانو ته یادینی او دنیاي ماملا کې تاسو جگړه را نا پردوहू اله الله او الرسول نو واپس کيده اله الله او الرسول الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم ته ان کنتم ک شریعه تاسو تؤمنون بالله چی ایمان ساتای پاله والیوم الاخر او پرج رستنه قالو لما او مصنف رحمت الله علیه او چولماو فرمایلی دی چه ما ناد دی سوشیل اللہ والرسول اے الالکتاب والسنع سو مسالکی مجا گرد آل اختلاف راغے نقران و سنت تے واپس کئے نقران شریف اولا اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت ستاسو د اختلافات و حلو طریقہ بتاسو دو خی وقال تعالیٰ و فرمائلی دی اللہ تعالیٰ چلوی دے من یدعر رسول فقد اطواع اللہ د چا چې تعداریو که د رسول الله صلى الله عليه ووسلم ف د ه الله نو ب شغ تعابداریو که الله د الله د حبب تعبیداریري اختارول د الله تعداریه وقاله تعاله فرماي د الله تعا شوي د خپل حبي ته فرمايوهته ب شته زما حبيبله تدي خاامخاقو اشکرت اِزم حبیب لکہدی خامخا خودنکه الی صراط مستقیم طرف دلاری نیریتا هغه نی غلار سره صراط الله هغه لار ده الله حبیب بعینیه د الله زملاوی دو د الله رضا ونده لار امه ته و قاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوئ فل یحذر الذین نودی یری غا یخالفون عن امره چاری مخالفت کوي ان امره د حکم او د فیصله د نبی رې السلام انت سوء بهم فتنتون دا چوبه وره سیږي د دنیا کې سیمتہاب صافت و تیرشی مصیبت و تیرشی ته الله رحیم د مخالفت دوجنا او یسوی بهم عذاب علیب یا وره سیګی دیت په اخرت کې عذاب دتناک نو ګور الله رحکل حبیب د مخالفت دوجنا د دنیا او اخرت د زوار او عذاب نه مخالفت کوونکو یې ورو وقالت تعالى او فرمایلی دی الله تعالی چلویدے او دا حکم د نبی رسول اسلام بیانو او امهات المؤمنین ته ده په ټول بیانی په دې وذکرنا ویادوی ای بیانو ما یوت لا چلوسته شی فی بیوتکنا پکورو نو استاسو کې من آیات الله د آیاتو د الله نه ول او سنت د نبی رسول اسلام نه دا, دا کور داレコード اصلاح غره الله رب العز چې د خپل حبيب کور د اصلاح لپاره د کوم شی انتخاب کړه ناو څومره وره الله رب الحبيب ببیانو توي امهات المؤمنین تا چې تاسو ګورنو کې کوم قران او سنت بیانې دا یاد وای دی د وژن هر امتی کوي چې جما او جما د کور اصلاح دی شي نو دا غوسیږي نه کتاب الله یو هو ویل او سنت رسول صلی الله علیه وسلم یو زلوه شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله و فرمایل وای اے بندہ ک اللہ سره ملاوی دل غواړو په دوو وزر ب الله تعالی یو وزر د قران شریف ته او بل وزر د سنتو د جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم ته داغو وزر ی چې په دې سره ایمن ځنی مقصود ترث ول آیات فی الباب کثیرۃ آیاتونه په دې باب کې د الله عزحبیب د صاحبدارۍ ډېر دي دی وَإِدَادَ النَّمُنِيَ پَ تَوْرْبَانِيَ وَسْوَمِ دَرْتَوْلُسُتُنُ او حادث بے انشاء اللہ بے آوائی علیہین آم و کتابون و صفحہ دے یوسل